الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم <تصفيق> دریم په مسئله توحید کې سورۃ ال عمران کې شورو کړي چې ودی کی تفصیلی جواب دی صالح السلام د شوهه او دا ثابتی پدیرو نقطو سره چې صالح السلام عبادت دی ابن الله ندی الله ندی او صالح او صلاح بلکہ اللہ الله دے دے حضرت مریم زیہ دے اور اللہ اللہ رسالت و نبوت ورکڑے دے اس بات کی دے عبدیت تھی عیسیٰ علیہ السلام لیکن دیتا تمہید کدی اور باغی تمہید کی دے انبیاء اور ذکر ارس مرچی دید علیہ السلام نفس نو یو طرف ته شان ذکر کوي چې ګور الله غوړ کړی الله پټول عالم کې منتخب کړی او بل طرف ته بداري عجز بیانوي چې اختیارات ور سره نشتا الله ته محتاج ټول پارس کې او ذکر د انبيیاء او مدید پار کړی چې وازی اسلامنا ارس امرا انبیاء چی دی دلنا عباد دی محتاج دی اغیسران دلوحیت اس صفت نشتا قادر ندی غیب دان ندی حاجت روا ندی فا اول آیت کے رد پیس آیان دیو دعوی چی با سورة المائدہ کی واللسم آیات کی چه دید آوکڑیوان وقالتی الیاود و النسوارا نحنو ابناو اللہ و احباو چه مونگ دا اللہ دوستان یو مونگ محبوبان یو او مونگ چون کدن بیاؤ اولاد یو او نکمونگ زانت ابناو اللہ و اینو دا دی وجش تدیوی کنا عقدا ذی نحن ابناء انبیاء الله ابروی زمون دروغه نه ده مونږ هم په تقدیرات پویږو دی دا, دا دعوا کوله باول خدای غی دعورت کئ او د ایسه ده پارا کوله د رسول الله صلی الله وسلم توحید کو چستا همړه مشران پیغمبران نو سام شرانو کې څوک تیر شوی دی پیغمبران موږ د الله پیغمبرانو په اولاد یو موږ سره د الله محبت دی دا دی په غ باندې لوی کولا ځکه الله به لذت وتا دغه تعبداري مخکې کئ چې څوک پر دې پیغمبر تعبداري کئ نو هغه د الله محبوب دی اول او بیا الله زغم محبوب دی هر د پیغمبر په اتباع کې را بند کړو نو نوینه لار خطا کړه قل ان کنتم تحبون الله وایو ته چې يهودو نو سوراو یا نور سمره چې دنیا کې دي کافران بي دي او د د محبت د الله کوي ک چېر تاسو محبت سا د الله سره پرشتیا په ترو زما تادار و کې یب کومله د زما په تاری بدار کې د نو چ تممر ته به حاصل چېسو دوا دا, دا چې مونږ الله سره محبت کوک زما پهتابدار کې دا حاصلی کې چې الله سره محبت و دا داغی نوچتا دا غو نوچته خبر نه ده نو اساسان دوه کاوایه کنا زماتابداریو کینو الله و تاسو سره محبت وساتی و یغفرلکم ذنوبکم قولیکن دا الله دا محبت ماناز تکه داغه محبت ځان لشه دې اته بنديان خپل مین کې یو بل سره محبت ځان لشه دې بند یعنی محبت خدایی چی تیخ وخشن پیسی بدل در کی محلما با دی کی چرک بدل علال کی او جسې پا عجب خواگل گی نا بدر کی در خدا بند محبتی خدا الله محبت دادی چی وی آفر لکم زنوبکم چی تا عرصم را گناو نکلینو اللہ با اعتماف کی در اللہ محبت معنی در کانا بخنو کتا استاد گناو نستاسو واللہ و غفور الرحیم زګدا کاربل څوک نشي کولای دا خو الله دې بخون کې زه ګناهونو او رحم کوونکو په بنديان باندې کوم ساملیکړی قل اطیع الله ور رسول د فتبیونی معنی وکړم چې اتباع پیغمبر سره دا چې الله حکم اومنې د پیغمبر اټول <سؤال> تابیداری شو من ما یو تعر رسولا فقط اطع الله وایو ته چې د الله تابیداری او کېداغه حکم او منه چې دی او د پیغمبر تابیداری او کېداغه سنت ځان کراولې سر سرار سوچ ته دې سر الله محبتو مشتا او بخا نامشتا او جنتو مشتای چې سو هغه پدې کې دي وما ني به سو کو فئن تولوا کچر دین کار کيده دینه نو بس کافراند دی فئن الله لا يحب الكافرین اللهویز کافر سره محبت ساتماسوی دا و کيده محبت زما سره کار ده ته محبت د کافر سره نه ساتما ته ما محبت د مؤمنانو سره د کتابداري د الله او د پیغمبر کوي دا زکه مخ کی خبره چداوی اخلي بند کړهخه چې بیانوي چې زمونږ الله سره محبت دروږ جنو الله ز خپل محبت خکاره دلیل بیان کو چاې اتباع رسول دا چې بس دا پچا کی وی نو بس هغه الله محبوب دي او الله هغه محبوب دي داوی تاجت نشته نو ز د شوبه جواب ذکر کئ او د ټولو امبیاو شانزیکر کې یول ابي ایز ان الله استفا ادمه بشکل الله خواخه ادم علیہ السلام د ډیرو خبرو د پاره یوه د زید پاره چې د ټولو انسانانو پلیری کی تم ګرانه خبره ده خا بل د زید پاره چې نبوت ول ورکی بل ذدید پارا چې خپل جنت کې ولا ځای ورکو بل ذدید پارا چې ملایکو تټول پسې جوړ کړل تا پوره استفادہ کن <تصفح> و نوح او دا سې خوښ کړو بیا نوح علی اسلام <تصفح> چا ول پیغمبر یې کوزه شریعت د دنیا دا شریعت هغه وآل ابراہیم او دغه سیدی ابراہیم علی السلام اغا او اولاد دا او عمران او خاندان د حضرت عمران چې پلار د مریم دی او نیکه د عیسی علی السلام دی عل العالمین په ټول مخلوقات باندې په خپل وخت دغه خپل دار په پیغمبردار چانوچتی کنا دیم پا خپل کې په قومونو باند لگو رکڑیو کنا دے شان دے خوا اسے عجز بیان دی شان دا شانی اڈیرو چد تے مرتبی ولی لیکن د خدای توب صفت پاکی نشت زرریتم بعضو ها من بعض اولاد دے نسل دے بعضی دا بعضو نا پیدا شوي او چا اللہ اینو آغازی نمونززی خوا لم يلد ولم يولد والله سميع عليم دا خو صرف الله دی چې صفات د الوهیت هغه ته حاصل دي سميع له کل شي دا هر خبره او عليم به کل شي پر سو باندې پیا انبییاء دا صفات نه حاصل وي جدای کی کنه ها ذکر کوي خصوصا ته سو انبیو چې د غی په حق کې دینه سوارا او دا وکړی و ا د په حق یې وکړی وا ځکریا په حق یې وکړی وا د یحیی علیہ په حق یې وکړی وا نو دریو واړو تفصیل وکئ او په هر جمله کې وا دازور کوي نسوارا الله کاری به پوي ښا ا کالت امرات عمران یاد تک چ ویلیو خزید عمران حضرت مریم مور حننا بنت فاقوزا تو ربي اني نظرت لك اذن ما مخ نختک لري استاده پاران رد پایسایان دیو مخ نختی دی یسای السلام د پاراکول زیب نظره نو نیازونه ز مریم د پاره کو و یا غی خدال الله د نظر کو او تاسو د غیر الله د پاره کوي بیا وایي چې موږ د الله محبوبان یو سمادو کا کوي د الله سره ښه راز باذ بلچاس سره ساته ان موږ د الله خلک دغه محبوبان با مسلمان الله الله بابا رحمان رام رام تاسه خلقم تیرشی مسلمانانو سره به ذکر کو چلا اله الا الله التچبا بام بل سره لانو رام رام بهکوله اگینه په سیر اورلیکنه داس تاسودین دی هغه خوئی ما منخته کړه خاص تا ده پاره چې دا ما نخته په هغه وخت کې جایز ودا اولاد ذل ادا کور د خدمت لپاره بیت المقدس د لپاره مافی بتنی اګه ولات چې زما پګېړه ده د خیالو چې دا به الکی محررا ده با زادوی کار خدمت نه کار د بیت المقدس د لپاره فتقبل منیم یا الله ام منخت کړی دا ام سوال کو مزاریکم چې قبولي یې کې ا ایز دې کنه ها اریزاره کې الله تا مینتونکې تقبل تفعلی راولې تکلف دې بکی الله دې پر زاره پمنت سره قبول کی زمانہ انک انت السمی العلیم بشکته او دېن کې دار چاو ته په دار چا پهحال باندې منښت د اولادو نظر دی دې عبادت وی کنه کولاکې ویلي خاص د الله په نوم باندې وګوره علم ورتنشته ښه څومره پاک خلق دي چې پیغمبران ندي پیغمبرانو کورانه خدا کنه اولیا خو دي او چت چې قران دغه کرامتونه ثابتې کنا وګوره د تدا علم نشترې چې دا به لوري او قضیه وای لمہ وزاته کلاچ ویزی ګولغی لران نو ډیره په معنی شو افسوس یې وکړو چې الله نظر پوره نشو زکه بیت المقدس د پاره بزی قبلې ده نارینه زنانه نو قبلې ده ناغي افسوس وکړو چې زما نظر پوره نش وی وی ارا بزغاین نی وذعاتو انسا ما حوزیکو لاغی لراجینه والله اعلم بما دی ذیګه دا خبر اكو لانه الله کو خبرو دا خو بندله و خبر ورکه چدو کو وای وته چینه پیدا شوا که سو خپوی که خوشالی او خیر ده خبر خذه کنا خلق پتا <پتمئی> ما الله خبرو ذذې دې کلام کې صفح دوا ذذې په کلام کې افسوس چې زه په خپل کاربان باندې راهم جنم چې زمما غ نظر پور نه شو والله اعلم بما وذات الله خبرو پاغ اولاد چې یو زیګو ولېس الذکر کال انسان او تسلی ولور کې چې نا نظر پورا شوه نه نه اغناري نه چې ستا په زلو کې او اوشان ددي ځناانه چې تا ته بخلی شوان الله چې تاله لور در کړه دی تهغارري نه نرسې د چې ستا په زلوو کې و کوورڅوک چې واللهته معلومو غوری د کاله غ ذاات دی چې عالی د په معکانه او په مع کونو او په معلایه کونو چې سنودي واسه چې په راغلی یا مطالبه کړی نه لا تغوامل می کني هغه ناري نه سوکو والله وي چې کاغه و نه بدی تنرسې ځکنه نه نو ته په دې باندې افسوسم کوه اس اغيله تسلی ورکړنه وګورئ <تصفح> دې کې دا مطلب دې نظر اکثر مشروطي بندوي که زما دا, شو دا, دا اوشی نوی پل کنا خیر کار شوو نو زه بهله د د پاه داسې نو چې شي نو وللی چې او خپل دغ وککوو که خیر خیریت ا چې نشي نووي کارو نشهو سلی کوو نه کو نشه نوې کوصاب په ک که نه کنی مور د حضره تماریمخوا لکومه نه چې دا, دا به ذادي او جې پیدا دا شو دغې شر خپه نه شو. خو بیام هغه بس کار څه بخلی خما بخلې دا اته بخل کار کایه کنا که شرط شو کو نشو واینې سمې تو مریمه مانوم کې خو دلرم مریم عابدا چې دا به ابيزای کوره کهلا قت معبوده وې نو و انی اعیذها بکاذ فناغوانم د دې د پارستا پزات سره وزریتها د دې اولاد د پارم من الشیطان الرجیم د شیطان رتل شوینم زګیرا زغنی کنه ما شوم چې پیدا کیګنو شیطان ور سره ای داګه واخنا حدیث کی راضی دی ور ټنګ ور کی واغه چګه کی إلا مريم وابنها هوذا تنزل ساتليدي ملي اسنګ ساتليدي او جې پیدا شو نو هغه وی چې ين يعيذها وسبناوارم کنه دا الله شان دي چې الله ته پتاه چې دا به دا دعا غواړي خا کومره زبردست تعويذ <تصفح> چې شوه نه دې کار وکم تاویز لعنه ده شوی داسه تاویز په کاريخه تاسو ځانته اميره چوليده سرکار دندي کې او ځان دې په مشرک کزان دې په جهنمي کو تاویز دې ته وي چې لا شوی نه دی او کاري کولې وي الله ته پته و چې دا و داسې دعا غواړي چې ني او عيزو به هابک مخ کې بچ کوم د شيطان نه نو پانا وختل پلابا یوازې چانه دي د شیطان نه د دیده 파ره د یاري د نور د نور د 파ره نه چورې ګدا تکلیف دي غوګي خوګ دي او چیړکې خپلانی کې هغه د 파ره علاج نه دي دا وی صرف د دیده پاره چې شیطان نه بچي د د 파ره علاج نشته دواې نشته چې بس دا وې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم څنګه تاوی دیو ک کاغذ یې ان نه دخلال فازي وي بس تي عايزه ه پکا و ذريتها نوستام دغه تعويذ دي چې ماشوم دي پریشان دي نو وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ورستي صورتو نو وايي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نو ته په ګرځونو پسې ګرځي دغه فنشتری په دین کې ښا قطع انشتا زکه سې چباری اعتراض نشي کوي چې منعلق شي نو کلیله چا جزانت س زولن کړه کنا کتا ویزو ک کو انجکوا ک غټو کارس شي چو کانه لختي و دا دلیل سونه یو خلقو ښه نو لږه غي توس پاري چې زوس دی و د حقایمات ساجت ته تا ځان ل میړو کو ته کنا دی د حق یو صحیح حدیث دا ده د تعویز د پاره دلیل نشته سمره حدیث چې ډېر ټول کمزوري دي کنزل امال والا اسان مصیبت باندي اختکړې دي راځه مکړې یو حدیث په کیسه نشته صرف یو حدیث ده مشکات ده عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه دغه خبره پیغمبر نه ده چا غوي چې امر ابن العاص وبیا کولو سکولم چې چا له وکلمې ورتلیو په یده باندې هغه ته وی دغه وایې چې کوم بماشومونو نبه شي ویلنو هغه به ولیکلو ته به واچولم بیا سړی زره پیغمبر خبره ده د صحابي خبره ده یواز دغه خبره ده او محدثینوي حدیث په مرتبه ده حسن کړي او حسن دلیل نشي ګرځېده دا رضی دلیلون نوی او دا خمونگ دا غی تاویز خبر کهو چی صحیح کلماتی دا حال لی ادا چی خلق سکوی دا اخکار شرک دے دید پار حدیث کم دے حدیث که شرک ثابتی گی غیر اللہ تاوازو نکو یا جبریل یا میکائل یا غوث ارواحو توییبو تا ارواحو خبیصو تا دا اخکار شرک دے تعویذ دا ده ها تعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذخلې الفاظ زپنا واړم د دې د پاره آستا په ذات سره او دې د اولاد په اړه د شیطان رجیم لعین اورتل شي وینم فتقبلها ربها بقبول حسن پس قبول کړه دې رب خپل په قبولولو خوښ تا وسره ذګه یې ځنانه واه او زناري نه په ځې قبول شوان و امبتانا باتن حسن اوليې کړېلره په لویولو خېستاو سره حفاظت ولوکم دی او پیغمبر په سر پروستې کې امبتانا باتن حسن هغه اسرایلیا تی چې څنګه با وی چې بلی وړو کې په یا میاش کې سور لوی ګنده او چبل وړوکه په کال کې سو دا په یوم یعش کې د اسرائیلیت دی د تیمان دان چم بتان نباتن حسنن داسې لو یو دا نہ مطلب یې دا دی وکفلها زکریا حواله علی السلام ته چې خپل مامای او قریب رشتہ دارو ارستو چې دا په قران دازې سره کرامت یې ذکر کوي ګور اولیا دي کنا او دا غیذا حال کله ما زهلا علیها زکری المحرابا هر وخت کی چې براغه زکری علی السلام دیتا د دی دې عبادت خانی تا وجد عند رزقا او به منتذدی سر رزقا میوي بو موسما قال يا مریم ان لکی هازا او زکری علی السلام ای مریم دا د چرتن را علی ما خو ندی را وڑی ابل سوګدل تراזי نه پابندي ده سخته کنا اشاره کوي مفسرین دي ته چې زنا نو د تعلیم او د سبق د پاره داسې محفوظ ځای پکاري چېږي تبل سوک نه راځي وداله کم زینه ميوي راځي قالته هو من عند الله جواب کو مريم چې د الله طرف نذيم ولي چبه کوم خبر نه پويږي نه نسبت به تک تکه دا غي مطلب دا چې نیم خبر خدای غي نه تعبير په دیو کې چې هو مې نه اندل الله ولذاه جوزا کلمه ده کنه ها ناخذ لو يخلق والفاظ دي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب به شکل الله رزق ور کې هغه چاله چې وغړي به حسابا چې ګومان به نهي رزق ور الله د هغه عقاید بیانې ښا چاسه ول الله عزت نور کړي فاقيده داوا چې الله یرزق من یشا بغیر حساب نو یاده دي زمانی مسلمانان ته ځانته وګوره او ته د پاک و خلق او حالت وګوره ته په کوم خلبان دی چې زم مسلمان نه ما ولي ستادر رزق زم وار څوک دی بابا ده استاد رزق زموار سوک ده نال ده نالیه لگولی پا دکانه و پا سوزکی بانده استاد رزق زموار سوک ده چپل چپلی چولی گاڑی تا تور چردیو تا چولی داسته نگوری در دا دی دا خیال دا یقید دا یقیده دا <تصفح> چه دی سرکارو بار که <کے> برکت رازی <تصفح> تم لازم مسلمان وے الله دا وی حال بیان ني چين الله يرزق من يشاء بغير حساب رازق صرف الله استا به ګمان ني وای رزق با ترازي ہونا الکذا زکریا رب با دغه زکه کلا چ زکریا علی السلام دعتنا خلاف کار اولیدم الله دای کنه ها جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولی ا چاتوی ابی الله صلی الله علیه ذکر الله کله چې ولي دې شي نو بنده تخداي اچھ د اړیک تعلق د الله سره یې کنه نو چې تا ولي دنو باندې اثر پیدا شي کنه نو چې زکریا علیه السلام دا کارولی دو نو سوال کوي دا الله شیع الله توبې مصممې ورکې حضرت مریم لانو مالم اولاد راکول شي اگر کا وښنه دي په دغه ځای کې سوال وک زکریا عليه السلام د خپل رب نام اېچ بس با سولارو دغه ځای کې عبادت خانه کې قال ربي هب لي ملته كذریه طيبه وی وی په دوا کې چې اې زمارب تر دوا الفاظ د کنا دیر خصوصي الفاظ ښا چې رب لفظ بابا کې خامخای د انبيیاء او فضواګانو کې د الفاظ دي اے زماره بان راکما تا د خپل طرف نه اولاد پاک انک سمیع الدعاء ته قیدا جن جلزه کا سوال کوم استانا چې اقیده مستاده وحدانیت ته زکات اوریدونکو قبل اون کې د دعاګانو جملې دي حضرت شیخ وی دا د انبياو عقیده ده هریاخ په لعقیده ښکار کوي چې راستو خلقو ته امهتونو تدا پاتشي چې ګوره د انبياو عقیده توحید وا عقیده پل جون کې د دې خدمت کړې وي اری لجل الله مرتبي نو په دې عقیده ور کړی کته غوالي د عقیده صدق کنه نه فناذته الملائکتو فاراغ لیدا د سوال ډیر زړه قبول شو پس اوازو کده تعالی کو او هو قائم یصلی فی المحراب ادي ولالو چې مونږه کاو په خپل کمره کې عبادت خانه کې خیر د ملائک کچا سره خبرې وکې نو مونږ په نخرا بیږه ښا زګر هغه خبره خدا خو په مانزو چې کلام باندې نو زمونږه استادو عملای کوغه سره خبرې کولی په مانزو مولاړو او خبره اسوه ان الله يبشرک چې بشکالله تعالی زيره درکې بیحیا مصدقا کلمت من الله ای په یوزی سره چې نومبه یحیای الله عليه او تصدیق بکید الی ذی یو کلیمی چی رستو ده نه برازی چی عیسی علیہ السلام دے دے ماکرہ غلو خلق تو دے عیسی علیہ السلام خوش خبری ور کوله چې زمما نرستو پیغمبر را روان دی اد بنی اسرائیل اخر پیغمبر او هغه تکلیماوی دیر نمونې دی کنه نو کلیما تا او زکه په کونفه یې سره پیدا کی حکم د پیدایش اسباب دی په عادت کې په هغه طریقه نه پیدا کیږي بکلماتهم من الله په حکم سره پکن پیا کون سره و سیدن او ذیبا معزز وی په دنیا کې وحسورن او پاک دامن وی و نبی یمنه صالحین او پیغمبر وی په شان د نور پیغمبرانو ګور ایز د ټول دې کنه ده یحیی علیہ السلام په حق استاسو عقیده و چې دیم وی خالی نه دی وګور خو یوبشرو کوي له دی الله زکریا علیہ السلام ته زیره ورکو ده نو هغه څنګه اله کې دی شی مصدقن دی سیدن حسورن دا ټول له بندیان صفاتو نه دینو دې دی کې حضور ولوییت صفات نشتا نبیه من السالحین داغه نوکتی دی په عظمت انبیا او باندې قال رب او زیکریال علیہ السلام ای زماره بان ان لی غلام ور سره ور سره یز داغوم بیانې د دا مخ کې نه ښه چې دا زکریا الله ته فریاد وکړ قال رب حبلی دا ټوله دعاګانې داږي عجز دې کنه ښه لکه خبر وته راغې نو بیا سوال کوي چې الله څنګه پیدا کیږي زه ته تعجب کوم د دې خبرې نه ها چې زذک سوره عمره ما سلوکالو یادش پګوشلو بي بيوم د صحت کړه فزوانه کې ان دي شوي خو هډیر تعجب خبره ده او وی زکریا علی السلام زما رب ان لا یکون لی غلام سرنګ بشي زما د پاره وقد بلغني الكبار او حال دا دې چرڅې زلمه تبو داواله ومراتي اخر او بيبي زما شندا چې په ځوانه کې ندي شيوي زه خډیر ناشنا خبره کوم ګران بيادي را تعجب کوي چې کار لګون د عادت نه خلاف د کنه نو تعجب کوي او دې زماني پیران هغې تعجب نه کوي هغه له چلوشي چېرته ډېر لوی تکلیف دشل کاله او شو ادمه کړی اس شي مې پسترګو ان لیدو سترګې مې سپینې شوې هغه وایي چې خبره نه ده بیٹا کې بیٹی زیږوالي کلوره وړګه ز سر زګه سٹور ده ها د سرو سٹور ده تور والی کو سپینه غټ سره غوړې کنه کچې واړي دې سره وېړ ډکې توباه تمرا ظالمان خلاب ته انبييا ذا الله زه هر قدرت نا تعجب کوي چې الله ستاهر قدرت د تعجب زه ها چې ته په داسې حال کې زیراه کوي الله تسگران پهنو دا قال کذالک الله يفعل ما یشاء اوه یا ملایکو چې د قصبي ځوانکی کې بنا بی بیوادیون دا غسیوی زک الله کیغه کار چوغوالی الله ز سگرانه خونده شکر و وباسا چې سواله ده لقبول کو در تعجب خبره واخ ور بیا سوال کوي قال رب اجعل لي آیه وی زکریا علیہ السلام اے ز ما رب ما تنه خوخی د پیدا کیدو د یحیی ی چاغه وخت کی ذکر لزور ور کم شکر لزور ور ذکه چه نعمت راضی خو شکر ډیره دا کول پکارې کنه قال او يل اایه تو کان خاستا دا الله تکلم الناس سلا ستايامن ته وا خبر نشي کول خلکو سرادري روزي الا رمزا مگر په اشاري سره بس دا الله شان دي نخي علامي دا سخي چيغي کې ډير اشاراتي د الله قدرتونه تا کتابان دي د الله د رحمت دروازه کولاويږي مخلوبه با دي باندې خیر دي ابا کېږي ونه خه او سوره دې خبره نشي کولی دا ولټغونتي علاما الله مقرر کړه رمضان په اشاره سره هه دا الله ذکر وکول شي خو خلکو سره خبره نشي کوله مگر په اشاره باندې ذین فقها معلومی چې اشاره غوریم ډیر زبردست شی ده که د تاسو په مخ غوري چې اوسلیمون نشی کولای نه په اړ نه په نحسته نو به اشاره کوي دا اشاره د سجدی او د روکو په ځای قائم ده کنه معمول شیخه نده واذکر ربک کثیرا او ذکر کوه د خپل رب ډیر ډیر ډیر ذکر هغه ته وای چې د اړ له طرف نه کلمات ممنقول وی د ځان نینې جوړ کړی چان ته له هادي ان ته الحق الیس الہ ذی الاه خالصیه ولا فلسفکر که سم د سپیغه پر راضی او سمه بنگله چولی یا خدای ته دا خلق دمره جاهلان ده ښا چې په جمعات کې مجلس جوړ کو صرف دمره چې نه کډړاو پکې نه وکنه نور پکې هر څو برابرۍ دا د جمعات ادب ده اموږ ته یاد ووې ګوستا وصبحه بالعشي او د الله تسبیح کوي په سحر کې او په مازیګر کې قران د زور لګې چې خلق وحدت ای کنا د الله انه مخله بس پرې دینو دبل چې صفات مکوې بس د الله صفات کوي سبح بالعشي والابكار سبحان الله وایا الحمد الله وایا او حدیث کی راضی قیامت کې باغ اسوک ډیر خوشاله چې داغه په عملنامه کې استغفار دیږي وګورو تا نو استغفار څو ګران کار دی او دس سنغواړی نورس او کیناستوتہ جت نشتره چوریګه کینم سره کینې کار kawa روانیا او استغفار وایا نو یو سره ډیر خوشاله یو خپل عملنامې نه او چې ریبو وی چې ها او مقرو کتابیه راشه زمام مل نامول ولیکنه العديد نا غوسانو قطبان نو زگار نشو دا اېجز بیان شو زکریا علی السلام چګورم دم راجز بندا چې قدم په قدم سوال کوي چې الله زمادا سوال یا الله زمادا سوال تا چې خوده ته داسې زاری کړی دا په شکل د یو لاگونې کړې دا خدامبیا او کار ده نو ذکر کئ اصل مقصد لرازي د عيسای السلام او دا حضرت مریم اولشان ذکر کئ او یاداغي اپدیت وې زقالت الملائکه تو یا مریم او یاد کئ چوي ملائکه مریم بغیر د پیغمبران نوم ملائک خبرې کوي خلکو سره دي تاولیاوي کنه ها تما ته یو وليو خیا چې مسره چرته خبرې هوڅه کې شیطان ول په شکل د ملائک کې راشي ویز جبرئیل یم ز خضر علی السلام هم بیا می شتای یادی ها وېما دې ذليو کنه ها خضر علی السلام لی ذليو نبي علیہ السلام میلی دیلو جبرئیل میلی دیلو او هغه شیطان زکه زته صفطه لکه دا شکل لخوا نو ګور ملائکه دی او حضرت مریم سره خبرې کوي کنه دا س لازم نه ده چې ملائک چا سره خبرې وکنه او پیغمبری اخوی واځي دا نه ده موسی علیہ السلام مور سره اکړی وی چې د ساتاو د لخوا او ورکا او چې کلب یو یری زنه صندوق کې واچ او ډیره خبر دې سره اکړی دی نور. نور دا سنور اے مریم ان اللہ اصطفا کی بیشک الہ تو غره کلی په مخلوقات کې په نورو زنانو کې د خدمت د بیت المقدس لپاره د سي چربل چاسه رکلیو دا, چا دا خاص تا مقام او طهاره کې اوتی پاک کلی د غلطو ناکار اخلاقونه واستفا کی اعلی نسای العالمین او تی غره کړی د دې د چې صالح اسلام پیدایشي په ټولو زنان او د مخلوقات د شان ذکر شو ګوره ان الله اصطفا کی او طهره کی او اصطفاکی چې لارو بل عزت ز شان بیان کی په غو باندې سترز کېده شي په يهود خډیر ظالمان دي کنه هغه وی دین انکار غلط کار کړ مون غه د اړخ له تنګورو مونږ د قران دیمل غلرو ته ګورو ښه اوسه عاجزی بیان دی یا مریم مقنوتی لربکیم اے مریم عاجزیک وا خاص پر ربطان عاجزی دا ذ واسجدی ورکعیم سجدی کوا الله تعرکو کوا مارکعین سر د نور خلقنا بیت المقدس کې ودغه س منس کې هغې شاره کوي مار را یا دا دا چې یواځ نه نورم تا سره شته دی عبادت چې په جمع نو هغې ډیر ثوابی که نه اوسجو ور کا عدامت لب نه دا دغې په منز کسی د مخکې وه اورو کوور نه وا کې ترتیب نهشته ماوهنی په رحمت الله. دا صرف د جمی د پار را دي چې سجدار وکاو کله مخکرا شي کله روست دی عاجز شوا هغه ته محتاج دم الله ته سجدي کوي الله ته روکو کوي نو ته هم الله ته کاوه کنه بیان دي دې کې کټ کوي بیا بشور کوي قوم کې نبی ل السلام له تسلی ورکي او تصدیق کوي د رسالت ذالک من امبال غیب نوحی له لیکو دا دی واقعات واقعیات غیبو چمږه تا توحیدو دا دلیل دی ستاسو رسالت وما كنت لذئم تنوي د دې بیت المقدس وعل سر اېذ یلقونا قلمام کله چې غرزولې خپل قلمونه په وبو کې ايهم یکفل مریم چې کوم یو باهفاظت کوي د مریم ولې چې الله دا قبول وکړ نو خلق حیران شو ګوره ځو ځنانه دا, دا الله قبول کړه ذی خو بس ډیر لوی شانی. نو هر یو خادم او شپارسو یا ولسو بیت المقدس چرکه الله ذی ذا تربیت ماته حواله کنو دا په مازه الله ډیر لوی احسانې ښا نو دیرو. او هر یو تقاضا کوله نو دا فیصله کو نشي کېده بس حکم راغی چې قرآن دازیو کې نمونهولې کې قلمونه هغه په وکه غوړځوونو چې دا چا قلم ادرید بس هغه بل الله په نیسب باندې دی خادمی دی سرپرستی وکینو هغه زکریا علی السلام قلم هغه مو قرار شوه د حفاظت لپاره هغه د ټولو مشرومو امیرو او د دې سرادر نزدې او مامایو کنا قران بار بار د دې خبرې ترغیب ورکي چې حق د الحق للقریب حق د قریب زیات دی کنا حدیث کې همدغه سره راځي نو ته د دې سره محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ورځو لیکل قلمونه چې کم یو با حفاظت کوي تربيت کوي د مريم نو ته سره نوې ته ورستو براغلې دنیا ته اماكن تل ديم انوي د دې سره يختصمون کله چې دی یو بل سره په دې باندې خبرې کولې قران وی ما کونت نرت ک یو نفی نفقې دې خبرې چې پیغمبر په خوانو چې خلک وي نن بس چې دنیا پیدا شوی دا نبی الله اسلام ور سره پیدا شوی دوی کله استوره کله سوک دا ټول دروغ دی غلط کار دی هاه حدیث کې راغلي چکون تو نبیین وا ادمو بین روحه والجسد چې زه هغه وخت پیغمبروم چې ادم علی السلام بدن او روح پکلانو نو هغه تقدیر خبره ده تقدیر خو الله پنزو زر کاله مخکې کړی ده زموږه اسمانه پیدا کړو نا چې لازمه تقدیر کې لې هم چې خاتم النبیین وای دا زکه وې چې غی نه نه دا د هغې د رد دپارې ويلو دامت لب چې پهخوا او غستورې او پاسمان کې دا نه اقررانو ی ما کوونته دلته ووي سرې قص کې بهمووي چې نوي د دي سره نوې د دي سره ته د ټول نهروتو راغلی دنیاته هممونږ دا تهوا کوو نو ځکه د ټولو قعیت بهیان د قاله الملاې ک تو یاد کا چې ملا کو یا ممو. امریم ان الله يبشرکی بشکلا لذیره ذرکی بکلمتم منه بهو کلمیسره چې د الله طرف نه وای جبرئیل وراليګیم هغه پوکې کوي پګریوان کې او داغه نه بعد عیسی علی السلام بوته کیګی بکلمتم منه او عیسی بن ابن مریم باور سره خامخای ځکه پلاری نشتا کنه کپلاری وین نبی اساجا ته عیسی ابن مریم دهګه د هډیر په دنیا په لحاظ سره لعار خبره ده چې د مور نوم څوک اخلي خدا دلیل په دی باندې کې دغه حکمت از دی الله ها یو په رد کې په نسواراو باندې چې ابن الله نه ده ابن مریم ده او بل رد کي په يهود باندې اويو له پلار کا ته له پلار معلوم دي کشمیر کې قبر دي یوسف یې نوم دي زه ظالمانو کا ملي رت کي چې کيري يوسف وې نومه او بیا یې سب نو مریم او لیوي خوب لار نشته کنه دوړ باندې په یو جمله کې رد وجيہن فی الدنیا والآخرتی مخورز وې په دنیا کې هم په آخرت کې هم وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اذا اگر نزدیو بندیان نبید اللہ سران تاگور دا عبدیت دلیلو ندی جزی جزیخا بے کلماتن الہ ندی کلمیں و طبیلی دی نمی مسیح دی الہ نشعیس ابن مریم الہ نشعیس و جیہا مقوریز دی تاگور تول دا بندیانو سبتو او مقربین اغه خلق نه چې الله سره نږدې وي او یکلم الناس خبرې وکړي خلکو سره په المهدی زمور په غې کې یزنګو کې دوارې وي وکحلن بیا په ګډاوالی کې یومن الصالحین ا دې با د پیغمبرانو نه ییم ټول جزی جزی دلیلونه دی ښا چې الای نه په زنګو کې ا زمور په غې کې چې الای نه بوډا کېږي وکحلن چ الله نو غنی کملي من السالihin قالت او مریم رب زمار بانه لی ولذن تعجب کی سرنگ وشی زما د پاره اولاد ولم یمسسنی رد پا خلقو چوی پلارشته هغه وینهشته ولم یمسسنی بشر نظر سیدلمات اسوک بندم زب سنگ پیدا کی قالله الله ومللا کو قذالیېله او یخلوکو مع شام هم د قې به دڅنګ ستا به چا سر رشته نه کېږي الله پیدا کې غ چې خوښشي دلته یخلو کو زه کوي چې د ډیر کار دی که نه دنااشنا پار خلق او او فتواه انشاده الفااز راضی پیدا, اللہ آسانا پیدا کی اللہ چوغوالی اوغه طریقه ساننده اذا قوامرن کله چی رادو کی د یو کار فینما یقول له کن فیکون بشکوی هغه کار تا چې ش نه موجود شي زمونږ د پوی د پاروي ښا چې مخاس په یو خبر نه پوه شو یو څوک چې په غوګم نه راغلی په سترګم نه لیزلی نه اللهم تکون فیکون نور هغه سره ویکن فیکون نشتا ويعلم الكتاب والحكمة الله بذل تعلیم ورکی دقران او سنت کله چرا کوسی نن نرکوسیو کنه وا تورات او انجیل او تعلیم بورکی زاد توراته او انجیل مخکی د خطونه اسمانتا دغه خواغه کس دکڑیو ها او قران او را کوسی نوز و رسولاً الى بني اسرائیل او بگر زید لرا پیغمبر لیگل شوی بني اسرائیلو تا سو دعوت بولا ورکی و ایبا انی قد جیتکم بی آیت من ربکم چیقیناً را غلیم تاستا پیو معجزی سراد رفستا سنا انی اخلق لکم منتوینی چیز با جوڑوم ستاسو د پارا د خټې نه که حياتي تويرې شکل د مارغم اخلقو خلق پمانه د سنع سره جوړول ښا سورين کبوت کې وراشي جوړوم بستاسو د پارا جوړول خارسو د خټې نه خلق څه څه دې نه جوړي ناوي زبته نه شکل د مارغې جوړوم فأنفغو فا فيه بیافوکیکم پذیکي ويکونو تويرم به اذن الله نشیبا غلوتن کی ذال الله په حکم چې زمما کمکار دیغه به زکوما د خټي نشکل جوړول او چې د الله کمکار دیغه باغ کوي زه خو نشم کول د الله کارو الوتل دا صفتوبه کې الله کوي کنه تیرم بیزن الله دا معجزي دی یسوع علی السلام فراغه نو هغه الایهی چه رسولان یې وتوی هغه الہی چې وی زبر هغه زراغلیم تاسو ته دیتو کوم بیااتین هغه الہی چې ان يخلق لزبا جوړول کومه د خټینه فانفخ فيه چې بوکې کوي دا ټول صفات د عبدییتی و ابرئل اکما والابرصان زبا جوړو ما اغلوند چې د مور نڑون پیدا شوی والابرصا واغمر ازوالا چې علاج نه په دنیا کې واحي الموت او زب ژوند دې کوم مړی به باذن الله تلل په حکم سره زبر سوال کوم او الله به ژوند دې کوي زبر سوال کوم الله به جوړي دا به زما معجزې فا ګل دا معجزه زکدا چې دنیا کې هیل اجو نشتا خود اکمه نشتا چې ده مورالون پیدا شویه خواه دنیا که ایه علاج تا خود ابرس نشتا او احی الموتا ملی نشی جواندی که ده ده معجزی ده انبیاو که نخواه ها که ده نور علاجون سوکی نزا غیم ده حال لیه علاج دست نشی کول خود دوائی در کی انار جوڑی بده الله. اغم ته ته وی کنه چې ورې دماس سره سنشته جوړو لاله کار ده خو ته د دوايي خوړې ادي کې وقزاین دا چل او الله به جوړی ته او لیکلی یل تپو دکان کې چې هو الشافي دا قدرت د اسلام کنا په او نب مما تا کلونا زب خبر در کوم ته استا پا سوچ تاسو یې پوکورونکو ی او ماتد ذخیرونا فی بیوتکم او هغه چې جما کوي پخلو کورونکو کی د معجزه ده چې تاسو راشه زبا تعالو يم چې تاسو سره ډوډۍ وخوره او تا کور کیسره جما کړی دی او ماتد ذخیرونا ان فی ذلک الایاتلکم یقینا فذیک عبرت تستاوز لپاره او دلیل زما په نبوت باندې ان تم مؤمنین کہ یا تصدیق ایمان راولن کی ومصدقاً لما بین یذیا من التوراتین زبر تصدیق کوم داغي کتاب چمخ که زمانه او چ تورات ته د موسی علی السلام ولأحلل لكم بعض الذي حرم علیکم ازب حلال کوم تاسو ته بعض غسې زنا چې حرام کړی شی او پ تاسو باندې پ تورات چه اللہ بتاسو باند حرام کلیو قهران چه غب سور انام کے مایده کی راشی نو زباد آگئی بیان کوم چه غب اللہ حلال کلل زکر چی انجیل راگئی نو تورات منسوخ شکنا وجیتکم بی آیت من ربکم راگلیم تاستا پو معجزی سراد ربستا سنا او زما دعوت دادے فتق اللہ واتویعون دا اللہ نو اغه واحد لا شریک او غنی او زما تاویداری وکي جزو تصويم پاغي کې کامیاب ان الله رببي و ربكم فعبدو بيشکه الله زما ومرب دي او ته محتاج يمه الله تاسو ومرب دي تاسو او ته محتاج يې فعبدو نو دا غ عبادت کوين په دې باندې نو سورا ډېر خپه دي وکه د ایوټکه زموند د فارویلې وکنه څنګه چې فا ابودنی چې فا ابودنی صلی الله علیه وسلم بیا وې تاسو د کفر او شرک پوکانه باندې دانګه نو چې بیا الله ویلې چې فا ابودنی چې صلی الله علیه وسلم وي چې زما عبادت کوي نه پراند توحید ته پر راولې ښه کول دا الله عبادت کوي ټول ها ذا سورت دا غنی غلار دا چې ارسو کې سوال کې دا الله نه چې اې د نصرات المستقیم دا دغه معنی ده کنه ها څه مطلب پته دا چې سرات مستقیم توحید توئیخه اې کاوه نیت سورۃ ال عمران کې چې سورت المستقیم توحید توئیخه دا دې په مانځکیا څه وایي دروغوي چې دنا سوره الف مستقيم ښا الکه ته <تصفح> کوم سوره مستقيم وایي سوره مستقيم خو توحید ته تو وایي نو ته په مانځکې سوال کې دا الله نه چا ما ماته توحید خو او بیا یې د موحدین سره دښمنی ده او غیر سره حسد کوي خپل مانځنه پويږي فويل للمسليين او عیسی علیہ السلام موږ د کو معجزې خوې دعوت یې ورکو خو په وښو چې دی کې سړی نشته انبیي <تصح> صلی خبره چې وې د دې وخلق داسې دی کل ابلل میاتي ليسد فیها راحله تن فاذا نن خلق مثال لاغ سلو خانو دې چې او په کې نشته و عيسى عليه السلام یو در کې سړی نشته فلما حس عيسى منه وملکفرن کله چې ولې د عيسى عليه السلام د خلکو نه کفر نه منل دا چې مان نه لینو دنو قال اعلان کو په میدان کې من انصاری ال الله سوګ دې چې ما سره ودريږي دالال دین تام دا حق پرسته اعلان ده حق پرسته په پذي پی جنې نر نرسړې وو پدیپی جنې چاودريږي حضرت شیخ باوي رحمه الله تعالی چې لکه څوک زما مرګري دي نو یما شومانو کې نور ما شوم دای ا چې نور نه نه غوي زدا چا مرګره ما نیساله من انسوار الى الله سوګ دي چې ما سره امدا دکې د الله په کې إلى ال فإلى باند خلق دوکشه متشابهات تي کنه اږي طرف د پار راضي مدا الله د پاره وی طرف شته کنه کمزه يو نه الى طرف د پار نه ايلا الله سمانا الى دين الله الى توحيد الله چې ما سره ودريږي د الله په وحدانيت کې قال الحواريون نوې داغه زماني مخلصين او خلقو اخلاص ډېر خوشاله وي ولي حواري د حور نذ او حور ویلي چې خلوص ته د جنت اغه تحور ولي وي وی. زکه د سترګو سپینيه تک سپین دي او تورې تک تور دي نور داونه معاونه وکینشته کنه زکه ته حور ویل شي چې خلوص پکې نو اغه حواري وي نبی علیہ السلام وی لكل نبی حواریون وحواری الزبير هر پیغمبر پر مخلصینو کا نام او زم ما مخلص زبیر ابن عوام نو هر پیغمبر له الله پیدا کړی مخلصین ښا حضرت عیسی علیہ السلام غی ته حواریین وی ښه ار یوې نحنو انصار الله يم مونږ یو د الله د دین امداد کوونکي يم اور باید زیک بغیرو تعویل نہ کارن کی خامخا به تعویل کئ انصار اللہ دا لیم دا تساجد نه انصار دین اللہ انصار رسول اللہ دا معنی <تصفح> او زمونږه ال سنت والجماعت کو اصول وکجدا مسلہ راغلی دا چه عمل کول ظاهر د قران باندې کفر دي ناده یادي ټول قران نه یادي قران کې بعضه یا تون دي کو داغې په ظاهر عمل کړي نو کفر دي کوي لقدلته کې توې انصار الله ای غرید الله سره امداد کاو الله سعجت نذا سوې چې الله ز دین امداد وکاو الله دې غمبر امداد وکاو ثبیل بحا مخا کې امنا بالله او لیاقیده خکارکړه ور حق پرس وی دیتا چې خیده ومخ کې خکارکړي او د زمونږ دیشات مرګریخه چې څوک بوزي امام تعالی نو یو بوتوي الکه ګورز دلته یې هر قسم خلخشته دا بریلیان خو پکې نشته پداس مریدان پکې مشتاق لانی پکې مشتاق نو ته خبره داسې کوي کنه اوقات چې منبر تک یې نږدېږي او عزت حضرت شیخ شاګرد یما هم د پندې هم د پنځ پیر ازمونده عقیده ده تامه ته پړوم بیرواز زکووي چې بیا بیا لنجې نشو کولای که زمږه استادو خبره او شوخه ډیره ښه ده کینی چیز په کمال راغلې ما هغه ما ماته ما معلومه ده 무슨 رسفه خبره ده اامنا بالله منګ ایمان راولې په الله باندې او شهادو او ته گواشه یې یې صالح السلام به مسلمون چ موږ مسلمانان یو موږ موحدین یو ربنا رب زد موږ آمنا موږ ایمان راولې دې به ما انزلتا کتاب چې تنازل کړې دې وتتبعنا الرسولان تعبداري کړې دا استاد و پیغمبر نو تا ته دا وسیله کو فقط بنام شاهدین ولیکمږه د هاري زمانی د موحدین سره هر زمانه کې موحدین تیر شي ودی د دنیا نه لرستلې تللی دی الله خیر ورکی او برکت ورکی نو یا الله مونږ سوال کوو چې زمونږ نن داږي دا سره ولیکم مونږ پی جنونا قیامت کې بوستر تعارف کو کنه ما شاهدین وامکروا چل چلجوڑ کو د یساعلی سلام قتلتا چې دغه وس تنظیم جوړی دا خو به مونږ نقصان جوړ شي شی... دغه بغیر د قتل نبل علاج نشته وایخه خا... تدبیر یو کداغه د قتل راګیرې کو وامکر الله الله تدبیر کو دا د اخلاصیم سوکامیا او شو... الله خیر الماکرین الله ډیر بهرتر تدبیرواله دی يهوديان ورو پون شو پزان باندې چې دا څه چلو شو عيسوي السلام څه شو ادمون غي قتل کده سوک دي بس پزان پون شو نو الله دا څه کارونه کوي ښه باطل پرسه روزان نه خبر نه شي دا اخیری پوري دا خبره واه چې عيسوي السلام عبادت دي او غوډولوهیت سنشته ایج ذ بیاننی جیس علیہ السلام عثمان تبوتم سرد بدن او د روحنا او د یهود د لاسونه پاکه او غی زلیلہ کړل کنه خا اذ قال الله یا عیسی یتکچو الا ایصال السلام انی متوفی کان زتا پورا اخلم پلیزان پل تا و رافع کیلیا او چتوم دی خپل حفاظت زموکه تاسو کفاظت حفاظت نشی کولې ټول دنیا دے خلاف ده زدي حفاظت کوم آسمانونو ته دی چتوما او تو هر کومین الذین کفروا او پاکوم تلرذه اغه خلقونه چې کافران دی چری بتا تل سن رسول متوفی کا تدې مانا او فات نه دي موت نه دي صديق په معنا پورا غسل څومره چې مستعمل وکنه نو پورا والي چې وفيه الملؤت الله وذیل په پورا بدلیو اجرنا سوابونو ورکیچ ځای په ځای راځي پورا والي پورا والي نو معنا دا چې متوفی کا زتا پورا خپلما دا نه چې وا ز روح د نو چې توم روح خدای چرچی په برابر باندې وبدن او روح د્વાړه دغه سي ژوندې اسمانونو تخې جوړه ورافه کوي تفسیری ده ورافه کوي لایا سکه د وفات معنی عقلي دقیقا مطلب ده چې زه وتا له وفات کوم په خپل وخت باندې ورافه کوي لیا وسديو چته مو خپل حفاظت ته وفات په خپل وخت باندې اووس د زغاسې ژوندې جاړ اسمانونو ته خې امام رازي رحمت الله علی وای دغه امام بخاریوم وای چمومیتکان تاباند به ماوت راولم خو په خپل وخت باندې اووس بستاو چتولي ستارهفه اووي دغه سي اسمانونو کو سو کوئی تقدیم تاخير ده اي صالح السلام زه دي چته موث په حفاظت تاوبيا ودي وفات کوم په خپل وخت باندې چرا كوسيكل الاسمان او پا کوم تال را ده کافران وبغرزوم او کسان چستا تاويداري کي فوق الذين كفروا او چت باقي کسانو چې کافران دي لایوم القيامه تر قيامته پوريم داګه تاويدار سوکو دا غو کنه چې نبی عليه السلام راغې نو لمبیا صحابه کرامو حبش ملک ته هجرت وکړه د نجاشی بادشاہ او ج څنګه لړو نه غي ایمان راوړو نو حبشتول عیسایانو کنه نجاشی او داغه قوم ټول عیسایانو او هغه لاله ایمان نصیب کو فوق الذین کفروا دی امت کې شامل شو او داد نجران خلق چراغلے ہو نو دیخو ایمان نارانوڑو خود دیخو جزیاو منلکا نا جزیاو من او جکل دی لڑخ پل وطن تا نو جو خلق راسم شو دمرئی سایان مسلمانان شو داد نجران علاقی مدینه تبراتلو ڈالی, ڈالی ڈالی ایمان به بیراوڑو نوذا خلقو کنه چې دی امت کې داخل شونو الله ول غلبا ورکړه او کافرانو ثم الی ی امرجوکم بی اما تستاسور تللی فاحکمو بینکم فیصله بکم ساسو بمین کې عملی فیصله هلته کې قسی نشته دی دلیلونه مليلون خو بس الله فريق فی الجنت وفریق فی السعیر عملی فیصله دی ته وای هغه خبرو کې جتا زبګه اختلاف کړیو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَغَا كَسَانْكِ كَافِرَانًا دِي فَوَعَذِّبُوا مُعَذَابًا شدیدًا زب عذاب برکم دی لن عذاب سخت و دنیا کی هم پاخرت کی هم و مالا هم من ناسرین انبی دید فارسوك مددگاران وَأَمَا الَّذِينَ آمَن وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَمَا الَّذِينَ كَسَانْكِ إِمَانِ رَا وَعَمَلُوا نَكَ ولا يحب الظالمين الا محبت نقي ظالمون خلق سلام تصدیق در رسالت اخيري او د يو شبيه جواب چې پاغي ودو مسله توحيد ختم شي ذالک ذا بيان جو د عيسى السلام او د مريم نتلوه عليكه مونږه لولو پتا باندې منل آیاتي دا, دا توحید آیاتو نذی او ذکر الحکیم او دا نسیت ته ډیر د حکمتو تقریر دی کنه د توحید تکریر دی ته وایي لکه سوره علیمران چې پاوله عیسی کوي و کها چې تبسنګ اولوهیت الله ثابته او د مخلوق عجز و ثابته دا, دا سوره علیمران په دی اوله عیسی د حکمت تقریر دی او بیان دی اغه اخیری خبر اداوه چی ساین نجران والاوی چی ښه بس مونږ غزو غوږ مونږ یو اخیری سوال لږه اغه داوی چی ساله اسلام توي چی د الله زی نه ده کنه نو مونږ خیا اله کوی کا چی نو کو جې ساله اسلام پلار سو کو بس دا زمونږ اخیری سوال لږه اغه وی چی د دې جواب نشي کېده دا غي جواب را ده انما مس عیسی عند الله کما مس ادم بیشک حال د پیدائش د عیسی علی السلام د الله پرې ځوان دی په حال د ادم علی السلام دی خلقه وو من ترابن هغه خو پیدا کړو د خاورونه نیفلارو نی, نی موروا نو دا ګډیر ناشنا ده کو د عیسی علی السلام خبره ناشنا ده ثم قال له كن فیکون چې کله دا غ بدن یې جوړ نو بیا اوه چي ادم شا نو آدم شو فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا كَن الله کی بهږي پکيو کنو سا پکې راوي كون وای نو زاس نه شنا خبره چي عيسى عليه السلام پیدا شو پلارې نشته دا خو <خم> ټیک ده ناشنا ده خدای ادم عليه السلام نه نا ناشنا نه ده مګر تاسو د عيسى عليه عبادت کوي نو د آدم علی مشر نه کوي مشرسړې ارټولو پلار دی چې دا ستاسو دین دی واقیده ده چې چا بلنی نو بده خدای زیه هو الحق مر ربک حق هغه دی چې درفستانه دی فلا تکم من الممتریین نو ای بندہ مکیګه شک کون کنه بلی صورت کې شبهات کنا اشبهات سره دا باندل کې شک پیدا کیږي نلای شکونه کونه ختم شو کنا فلا تکونن منل الممترین هر بنده ته وی چې شک وکوا قران خلاریب فی کتاب دی فمن حاجه کا سو چې وسم جګل کیتا سرا فیه په حق د عیسی السلام کیم بعد ماجا کمن العلم پس دا غي چراغ تا, تا قران فقل نوای واتعلو چراشم دا اخری دلیل دی حق پرستو چپه عقلی او پنقلیو په وحیب دلیلونو باندې اوسړې په نشي نو, نو اخیرل دلیل بیا مباهله ده بسو ی ورځه تاسو مروزې مونږ بهم ورځو او زنا نه په مروه با شنو پرځه به پکاري کێم په نو, نو لگاوي او سوال به کو چې الا سو دروغ جند نو ته لعنتو کیم داوستو مشتده دیتا مباحلوی بس اللہ و فیصلو کی نخواب اوائی وطان چراشه ندعو ابنا ناو ابناکم براو بلو خپل زامن او تاسو خپل زامن و نساء انا و نساءكم مون براو لو خپلی بی او تاسو خپلی و انفسنا و انفسکم مون با پخپل راش و تاسوم پخپل راشه سم نبو بیا وسوالکو ذالانا ابتيهال باز ویلی چې دا پورتلاسو لاسنو کیږي دعاګه ته وی چې بسم اللهاسو نی ایو مباهلاګه ته وی چې پورتلاسو نی خداسه دا چا خبره ده خا پورتلاسو نه نی بسم اللهاسو خو دعا به داسي خا بیا وسوالکو فنجالانا تلای علی الکاذبین وبوایو لعنت الله په دروغجنو آسان خبره وایي بس دومره بوایو چې یا الله څوک دروغجني نو ته په لعنت نو چې دا یو ته وی ناګرانوالو وی ورګه موږ مشوره کړو د خپل عالمانو سره د عاقب سره د سید سره د عالمانو چاغي سره مشوره وکړو ناغي وی وی دا وسره زان ته باکوي ته نګورې دي مخونو ته حسن او حسين او فاطمه دي سره څوک مباهلي کول شي نه بسوي مونږه نه kaw ایمانم نراول او تاسو دا بل خبره منو چې مونږ با تاسو ته پکال کې دمر دمر مالونه را دا به ټیکس دي اسلام جزیه وایي بس په رخصت شینو تر خیراخ کا کنه ښا ابي ابي اليمنه نن جناننه کال په کال باندې غره چې سمر جوړي يمني او سمرو خان سمر ويندي غلامان دا بارات لکنه ښا د اسلام په ډيره زبردستې فیصله ده کنه ښا خدا حدیث سره غواړي اهلي کتاب سره ښا چې ایمان يا جيزيه او يا اتورا مشریکان سره خویا کلمو واو یا سیف تورا وکنه ادي سره درې واړ خبر ان ها ذا له القصص دا بیان چې اوسه په دې سوره علیمران کې نو دا بیان حق دیم دا حق بیان شکه نه ښه دې تصیق سوی لشيخه اخو بن نذی و ما من الہ الا الله پله ساده وا چنيشته بل حاجت روا بغیر د الله نام وان الله هو العزيز الحكيم او بشك الله هغه زور ور ذاته انتقام باخلی او کاریه د حکمت دنیا کې محلت ور کوي فانتولوا کچری وسو منکار کوي ان منی فن الله علیم بالمفسدين نو یقینا چې دا مفسدان ديخه چې توحید نو دا مفسد نا پال افلام سرا المفسدین دی ویلله قهویږي په حالذي فساد کوونکو کو دا سورته ال عمران اوله حصہ په مسله توحید کې اوریک دري بابا اول پول صیاتونکی بیا ورپسې پنځه اجتماع یاد پوره حبی یاد أغینه تردیزه پوره هر یو کې د عیسی علی السلام د شبهه جواب جدا جدا او آخر کې عجز دا انبیاء سرد د شان نی ثابت کو و آخر داوانا